Старий відступив на два кроки назад і сказав уже не так зухвало й образливо: Стривайте, стривайте, муре, не треба гніватися. Зрештою, ви добрий кіт, і я тільки хочу дати вам пораду тримайтеся далі від того шаленого понто. Він, повірте мені, Чесний хлопець, проте легковажний. Так, легковажний і схильний до всіляких дурних вибриків, дивиться на життя як на приємну розвагу і не визнає ніяких звичаїв. Бережіться, кажу, а то він швидко заманить вас у товариство, що зовсім вам не пасує, і вам доведеться з величезними зусиллями змушувати себе до такої поведінки і таких вчинків, які глибоко суперечитимуть вашій природі і впливатимуть згубно на вашу особистість і на вашу, як ви мені щойно довели, просту, нелицемірну вдачу. Ви, шановний муре, ще раз кажу, як кіт заслуговуєте на повагу і не відмахнетесь від доброї науки. Отож, хоч би скільки псували юнака неприємні, шалені або й сумнівні витівки, він однаково при нагоді виявляє лагідну, часто навіть солодкувату добродушність, завжди властиву сангвінікам. Те, що якраз віддає французький вислів, по суті, він таки добрий хлопець, і що має виправдувати всі його порушення ладу і звичаю. Але та по суті, де сховане зерно добра, лежить так глибоко, і над нею зібралося стільки сміття від розпусного життя, що вона засихає в зародку. Замість справжнього почуття добра – нам часто підносять отут дурну добродушність, хай би її чорти взяли, бо під її блискучою маскою важко впізнати дух зла. Повірте, о коте, старому досвідченому пуделеві, що добре пізнав світ, і не давайте морочити себе тим проклятим по суті, він такий добрий хлопець. А коли ви побачите мого непутящого небожа, можете навпростець переповісти йому те, що я вам сказав, і надалі порвати з ним стосунки. Бувайте здорові. Ви, звичайно, не будете вже цього їсти, шановний муре. На цьому слові старий пудель Скарамуш швидко схопив у зуби шматочок булки, що лежав переді мною, і неквапом пішов геть, Звісивши голову так низько, що замітав вулицю довгими, волохатими вухами і ледь метляючи хвостом. Я задумливо дивився вслід старому, життєва мудрість якого глибоко запала мені в душу. «Він уже пішов! Уже пішов!» – зашепотів хтось позад мене. І Я неабияк здивувався, побачивши юного Понто, що сховався за двері і довго чекав, поки старий попрощається зі мною.